Galaxies, player, beach, الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا اهدي الله جل شانه ادرسي مصلا وسلام نوصينيك الله ووصانيك محمد صلى الله عليه وسلم فاجوزي شني الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبكبيرك يا bojite se Allaha jala šanuhu istinskom bogobojasnoščju i ne mojite umirati osim kao pravi muslimani. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojasnoščju i da nas učini odani koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Zahvalimo subhanahu wa ta'ala, što nam je omogućio da se okupimo na ovakvom rijde mjestu gdje ćemo spominati ajete iz Allaha subhanahu wa ta'ala knjige i riječi Allaho pokojnika sallallahu alejhi ve sellem kao i događaj iz njegovog samladabu alejhi ve sellem života Draga braćo, večeras ćemo se uz Allaha subhanahu wa taala pomoć družiti sa jednim novim događajem, sa jednom novom bitkom iz života Allaho posanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je također jedan od veoma bitnih momenata u životu Allahu opustanika sallallahu alaihi kao i muslimana koji su živjeli sa njima. A ovaj događaj ili ova bitka zove se bitka na muqti. Bitka na muqti. Za, za koju sam ja siguran da ste vi oni njoj čuli čitajući siru Allahu opustanika sallallahu alaihi wa To je jedan događaj gdje se muslimani susreli sa neprijateljem koji je bio puno, puno, puno negobrojniji od samih muslimana. Draga braćo, ovaj događan je važan iz razloga, zato što je ovo bilo prvi put da se u životu Allahu poslanika sallalahu alihi wa i muslimana, da se muslimanska vojska sreće, susreće direktno sa jednom velikom, velikom svjetskom silom, a to je bila Bizantija. Znači, ovo je prvi put u istoriji muslimana da, su, da dolazi do sukoba između muslimana i između Bizantije. Do sada, smo kao, do sada je bilo kao što smo vidjeli, bili su sukobu sa Koreišama, sa židovima, sa okolnim arapskim plamenima, međutim ovaj put dolazi do susreta sa jednom od poznatih svjetskih sila kao što je bila Vizantija. Drugi razlog, duga sada gdje se ogleda važnost ovog događaja jest u, u tome što je ovo ujedno draga braću, bila i najveća vojska koja je Poslate za vrijeme Allahu poslanika. sallallahu Do sada smo vidjeli brojke, međutim ova, ova vojska je brojala oko tri vojnika. Tri vojnika Allahu poslanika sallallahu alayhi wasallam je spremio i uputio prema šamu. Prema šamu odnosno šam, to smo nekoliko puta spominjali, govorili kada kažemo šam mislimo na današnju Palestinu i Siriju, znači današnju Palestinu, Jordan, Siriju i Liban. Znači, to se nekada nazivalo šamom. U stvari, dana se naziva šamom, taj prostor. Međutim, tada su došle ove grance, ove države, znači podijeljene, taj prostor je podijeljen na ove četiri države. Zbog čega Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, draga braćom, poslao vojsku prema ovoj velikoj siri? Uzrok tome je bilo zato što je, kao što smo vidjeli, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, slao pisma velikim vladarima svjetskih sila, pa je poslao mu Kaukisu koji je bio vladar Egipta, pa je također isto bio poslo Herakliju koji je bio vladar Bizantije, posloje vladaru Perzije, postoje nekim lokalnim vladarima koji su bili manji od ovih vladara, poslao im je pisma u kojima ih Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam poziva da prihvate Islam. U kojima ih Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam poziva da prime Islam. Pa kaže, es salamu ala mani taba al huda, neka je mir i spas na onoga koji, koji slijedi uputu, primite islam, bit ćete spašeni. Treba vraćati, to su načinu bila kratka pisma. Znači nije to bilo neko dugo pojašnjenje, nego je to bilo pojašnjenje u nekoliko rečenica. Nego je to bilo pojašnjenje u nekoliko rečenica. Kao što je primi islam, bit spašen, Allah će vam dati dvije nagrade i tako da. Međutim, Običaj je bilo kod Arafa, inače, kod naroda uopšte, da i zaslanici koji se šadju. na primjer kada jedan vlada, drugom vladaru mladar, pošali i zaslanike, kada pošali poslanike, da se prema njima lijepo obhodi. Znači oni se nisu uzemali kao tauci, kao zarobjenici, niti su se ubijali. Me moga puta kada Allah poslaniji sallallahu alaihi wa sallam poslao jednog svog islanika koji se zvao uh, Haris ibn Umair el Azdi, ashab koji se zvao Haris ibn Umair el Azdi, ko ga je Allah poslao jednome od vladara, tu lokalnih vladara na području Šama, ovaj jedan od vođa arapskih plemena ga je ufatio i ubio. Jedan od vođa arapskih plemena ga je ufatio i ubio. On se zauo Shurahbil ibn, ibn Amr al-Ghassani, iz plemena al-Ghassani. I to je bio povod da je Allah poslao ovu vojzu koja je brojila tri hiljade vojnika u ovom Pravcu. Znači kako bi se sukobili direktno sa Vizantijom i sa onim plemenima, većinom kršćanskim plemenima na području Sirije, znači granice Sirije i Saudije, koji su većinom bili kršćani, kako bi se ali sa njima. Pogledajte, draga breću, sada, kako ta mala vojska, kako ta mala vojska koja je, da kažem, mogla se nabrojati na prste jedne ruke. Prva bitka na medru, bilo je koliko muslimana, oko 300 i nešto muslimana. Znači, ta mala skupina se ovoga puta ide da se suprotstavi jednoj velikoj sili kao što je to Vizantija. Da li je neko u tom trenutku mogao pomisliti, mogao sanjati da će muslimani ići da napadnu u Vizantiju? Znači, nije se, draga braća, ovdje desilo da je Vizantija napala muslimane, pa da kažemo napali su ih, pa su se borili, pa su se branili, ne, nego ovaj put muslimani idu radi toksogonskog slanika koji je ubijen i ne samo radi toga nego došlo je vrijeme da sa Allahu dželle vjera mora širiti da mora do ljudi da dođe riječ istine riječ Allaha dželle šanu knjige riječ Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem jer poslanik alejhi salatu vesselam poslanici tamo što će biti danas nije poslan samo Arapima nego je poslanici poslan to da oni koji su živeli na području Bizantije na području Perzije na, na, na, na području Egipta tako znači došlo je vrijeme jer vjera Islam. Je vjera čitavog čovječanstva. I zato, draga braćo, ovdje, kao što smo i prethodno navodili, vidimo mudrost propisivanja džihada, borbe na Allahu uđerlešanu u putu. Jer kao što smo vidjeli u prethodnim bitkama, džihad ne dolazi kako bi se došlo do imetka, kako bi se došlo do roblja, kako bi se došlo, ne. Nego džihad je propisan radi toga kako bi se olakšalo ljudima koji žele da uđu Allahu uđerlešanu u vjeru, da uđu. I zato prvo što se traži, kada se dođe do nekog mjesta, do neke države, tražeš je ostalo tog mjesta da prihvate islam. Kaže i se prihvatite islam, ostaje ćete onake kakvi jeste. mjeta imetak ostaje vama, sve ostaje kako je bilo, samo prihvatite islam. Nećete islam, dobro. Međutim ovaj put šta? Ovaj put, budite u mirnom odnosu sa muslimanima. I da plaćajte džiziju, plaćajte danak. Omogućite onima koji su, među vama koja će da primi islam da primi. Ako satin se zadovolje, i na to se pristaje. Međutim, ako to odbiju, e onda dolazi do nečega što se zove borba. Tek onda, draga braću, dolazi to do nečega što se zove borba. Jer nije dozvoljeno da se napadne neki narod, neko mjesto, dok se ne pozove u ove dvije stvari, dok se ne pozove ove dvije stvari prijedo. Pa sada Allah, posanjih sallallahu a.s. šalje ovu vojsku. I e, draga braću, na samom, na samom početku, znači rek smo da posanjih sallallahu a.s. nije lično izašao ovu uh, borbu. od mudrosti Allahu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam je bilo ne samo da im je postavio vođu emira, ko će biti. Nego je postavio također, ukoliko pogine prvi, ko će biti posle njega vođa. Pa je rekao i ako pogine drugi, ko će posle njega biti vođa. Pa kao što je zabilježi imam Bukhari, hadisu koji je eh, Bukhari, eh, kao što je zabilježi imam Bukhari od Abdullah ibn Omara, radi Allah tolala ان الله فصلى ان صلى الله عليه وسلم استاب زيد بن حارثة كبويスコج استاب زيد بن حارثة كبويスコج فيرى قال وان قتل زيد فجعفر اكو زيد اكو زيد بن حارثة قتل جعفر فعبد الله بن رواحه اكو بگينه جعفر ابن ابي عبد الله ابن رواحه ka bude Abdullah ibn Ravaha. Abdullah ibn Ravaha, draga braća, bio jedan poznati ashab, Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa iz reda insarija, koji mimo toga što je bio jedan poznati, hrabri, ashab, on je također bio pjesnik. Volio je poeziju. Bio je pjesnik, volio je poeziju. I zato ćemo vidjeti kako je tu svoju poeziju koristio u svrehe da potstiče na hajr. Da potstiče prije svega sebe na hajr, pa onda i druge. I zato, kada su krenuli u ovu bitku, znači bilo je da su stanovnici Medine izašli, da se selame sa, se sa onima koji idu u borbu, koji idu u džihad, da se selame sa njima, da im učije do me, i tako dalje. I teda kada su odlazili, Abdullah ibn Rawaha je zaplakao. Abdullah ibn Rawaha je zaplakao. Pa smo rekli, ja, abdallah, maju kike. U Abdullah, zbog čega plaćeš? šta ti pa plačeš da jer neko je možda pomislio ide u pa se prepuk pa kaže wallahi ma bi hubb ad-dunya wala sababatan bikum kaje takum ya allah jalla Ja yani plačem raditoga što volim dunjaluk yani plačem raditoga što volim dunjaluk niti plačem radi vas nego plačem što sam se sjetio što sam se sjetio jedne prilike da allah poslanik sanih alejhi ve sellem uči u qur'anu az-ziyat وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَنْ مَقْدِهَا I nema ni jednog od vas, a da doni neče doć. To je odredba od tvog gospodar. Nema nikoga od vas, da doni neče doć, illa وارiduha. misli samisni doni, dosirat učuprije. Kaže, pa sam se sirtio toga. Kaže, فلestu adri, kajfe bi sadari ba'da lvuru't. Kaže, ali ja ne znam, znam da če doni je doći. Dajujte im znać kako će proći. Da znači pogledajte draga braćo. Da znači kako su ashabi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem u timom imentama imali vezu sa ahiretom. Imali vezu sa Allahom subhanahu wa taala. I kako im je uvijek kao što to po 100 puta spomenu namo na predavanj. Da su njihova srca uvijek bila vezana za ahiret. Bili su na dunjalu, ali su njih sva bila uvijek vezana samo za I zato na ko što je to rekao Abdullah ibn Rabah, ljudi su čljudovi i govorili im, savama, Allah bi bio sa vama, Allah da, da, da vas Allah vrati, salihin, da vas Allah djelašanu vrati zdrave. Abdullah ibn Rawaha i tada e, recite ovo nekoliko stihova svoje poezije, svoje mu'minske poezije. Čina danas pjesnika i koji vole poeziju su ljudi koji su griješnici. Govore samo vino, rakija, žene i drugi harami da Allah djelašanu saču. Međutim, međutim oni koji su bili, koji su volili poeziju. والذوت اسمرلي ترماير فولد عبد الله بن رواحه رك ولكن اسال الرحمن مغفره الكجيه من الله ان سمكفرت ذا ادرس وضربه يملم الله جل شانه دمي ووي دسي دمي بوداري ضربه دمي بوداري عدارت يعني بدهم عدارن pa kaže, pa onda kada ljudi, da sada ne citiramo na naravskom, kaže da kada ljudi onda prođu pored mojog kabora, da kažu, a rešadahu Allahum min gazin, wa kad rešada, kaže Allah ga uputio, kako je dobar Gazija bio. Pogledajte što je na samom začetku govorio. Kakve, o čemu je spominjao stihove, o šehadetu? A u prošlom predavanju smo govorili, draga breće, šta znači šehadet za Muslimane, Da to nije neko da kažemo samo ubijanje, da čovjek gine, da ide, ne, nego je to žrtva na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Jer pogledajte kako čovjek kada uradi neki da 10 maraka za džanu, da 20 maraka za džanu, drago mu, zato što je žrtva ovo meta, koliko toliko za neki hajb. Mađutim, šehadet da žrtvuješ za Allahom i za ciljeva Allahom i za lješanom vjere, sve što možeš od sebe, a najviše što možeš to je da svoj život žrtvuješ. I su draga braća krenuli dok nisu došli do jednog mjesta koji se zvao Ma'an. Došli su do Šama, do jednog mjesta koji se zvao Ma'an. I kada su došli tu, čuli su da se ne tako daleko od njih nalazi Heraklova vojska. Da se nalazi Heraklova vojska koja broji stotinu hiljada vojnika. Koja broji stotinu hiljada vojnika. I onda im je također došao još haber da se još toliko oko stotinu hiljada Znači tu lokalnih plemena također okupilo i pridružilo vizantijskovo vojstvo. Tako da ono što ćete naći u knjigama Sire jeste da se kaže da je broj vojske nasuprotovi 3.000 je bilo 200.000. Međutim, ovo je malo upitno. Znači uvisno da se sukobi 3.000 vojnika sa 200.000 i zato jedan broj učenjaka ovo je malo, da kažemo, na jedan, e, sa jednom rezervom prihvata ovu veliku cifru. A to je da je bilo 200.000 vizantijske vojske. Pogotovo zato što su Arapi imali običaj u svom jeziku da cifre određene, kao što je 70, kao što je sto hiljada, da upotrebe za mnoštvo. Kada hoće da kažu, mnogo nečega kažu, na primjer, 70 ili bilo. Neće da kažu ograničeno 70 broj, nego da kažu i puno. Tako isto kada kažu hiljadu hiljada, hiljada i tako dalje. Uglavnom, kako god bilo je, znači, vojska neprijatelja, odnosno visantijska bi, vojska je bila puno više... Znači, puno više je bilo nego što je bilo muslimana. Bila je mnogo puta mnogo brojnije. I kada je došlo taj haber, da se je tolika vojska okupila, draga braću, protiv muslimana, da ih čekaju, tada je došlo do jednog komešanja. Tada je došlo do jednog, da kažemo, komešanja. Ne u smislu da su ljudi govorili, nećemo, nećemo da idemo, hoćemo da se vratimo. Nego se rekli, međutim, šta sada da radim? Pašije predlagali da se nastavi, a drugi su predlagali da se pošalje neko kao izaslanik Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Medin da se neko vrati Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem Medin i da ga pitaju šta da radi. Jese pretpostavljao da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve nije znao da je vojska katoliku mnogobrojna. Pa se reklo, hajde da pošaljemo pa da vidimo šta će nam reći Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ono što nam rekne, tako ćemo učiniti. Budućim sada Draga braća, odde do izražaja, dolazi jedan pravi imam. Jedan pravi vođa. Jedan pravi vođa. Koji ne samo što ide po tome što ima iskustvo. Nego također nasupa sa svojim imanom. Nasupa sa svojim imanom. Pa je tada Abdullah ibn Rawaha ustao. pa vidjeli smo da ga je već bio poslanih sallallahu alayhi wa sallam odredio da bude jedan od temira Ako predhona dvojica pognu. Pa je tada dok su to raspravljali ustao. I rekao, ja kaum, o ljudi. I rekao je, ja kaum, o ljudi. Pa se svi okrenuli da ga slušaju. Šta će dobro reći? Pa im je rekao. Znači, održao im jednu hudbu koja je bila kratka. Dvije, tri rečenice. I da ga vraćaju, ashabi, to su bili, to je bila pametna generacija. A što kaže, se kod nas u narodu, pametno mišare dovolja. Znači, ona, ona kome ti moraš vasti satima, danima, da ga ubijediš u neku i to tako, od toga ništa nema. Znači to je neko kome je. Znači nisu sve žice nabroju. Majuti monaja je pametan, kad mu kažeš Allah jala šanu na da klanjaš, on klanja. Allah jala šanu ti zabrani ovo, on to ostaje. Allah jala šanu raku, on to prijat. Pardullahi ibn Ravaha ustao i reklo. O ljudi, inna allati tekerhoun, lallati kharijetum tatlubun. Kaže ono o čemu vi sada raspravljate, ono što sada prezirate, ono što zbog čega sada pričate, Kaže, to je ono radi čega jeste izašli. O čemu sada raspravljate? To jeste, hoćete li se susresti sa tolikim neprijateljima? Šta će biti samoma? Pa to je ono radi čega jeste izašli. A šehadet. Al šehadet na Allahom putu. To jeste, zar niste izašli da budete šehidi na Allahom putu? Pa to je to. Imate neprijatelja pred sobom, imate priliku. I rekao im, druga rečenica. Kaže, onahnu لانو katilu, بقوه ولا عدد ولا كثره اكا جميعا proti neprijatelstwog naborimo niti pobijedjemo radibroja ni radi niti radi snage niti radi mnoštva nego samo pobijedjemo bi hada din allazi akramana allah bi nego samo pobijedjemo radi ove vjere sa kojom nasje allah jalal shanu počest Znači samo pobeđujemo sa čim? Sa uvirom, sa kojim nas Allah je počest. To je sako budilo učistom i pravom odnosu s Allahom subhanu wa ta'ala, Allah je lalšanu učan odatik pobeđu. Kaže fan taliku, pa kaže idite. Kaže ima dhuhur, va ima šahada. Kaže hir kaže, može samo da budja ihde lhusna Samo može da nazada si jedna odvijel je pe stvarje. Jedna od dvije lijepe stvari. A to je ili da pobjedimo, ili da nam odlađe na da dneša haditi. Pa kada su ljudi čuli taj govor, ko u hutbu Abdullah ibnhe Navahe, svima je bilo jasno. Svima je bilo jasno što treba raditi i svi su odlučno prihvatili da idu direktno da se suprostavi ovom neprijatelju, da ne šalju nikakav haber, nego da bude što će biti. I onda također, ponovo kada su došli do jednog mjesta koji se zove Mišari, vidjeli su znači koliko je na i vidjeli su kakav je terijer i odlučili su Zaidim Harise kao vojskovođe odlučio da se povuku na jedno mjesto, znači na jednu ovaj, na jednu ravnicu koja je se zvala Mute i da se tu u sukobe saneprije. I tako se desamo. Znači na toj ravnici koja se zove Mute, na tom da kažemo sličnom kod nas polju, znači su kobilili se dvije vojske. Na jednoj strani je bila, znači ova muslimanska vojska, a na drugoj strani je bila bizantijska vojska zajedno sa tim plemenima koja se udružila pa je vojska podijeljena muslimani su vojske znači na čelo i na dva krila i borba je počela normalno, nepuno rekli smo koliko je neprijatelj bio ubrizo se je desno da je Zaid ibn Harisa da je pokinao, da je preselio. poslije njega je kao što je po sallallahu alaihi wa rekao zasta uzuo Djafer ibn Abi Talib radi Allahu ta'ala i nije, se mnogo, nije također mnogo prošlo obijen i Džafar ibn Abi Talib. I to ubijen je. Znači ubijen je tako draga braćo što je nosio zastav u jednoj ruci. Pa mi je došao neprijatelj otkinuo tu ruku. Pa je on kako zastava ne bi pala pokušao drugom rukom da uhvati tu zastavu. Pa mi je druga ruka otkrivena. A ne se bi je imao kao što kaže Abdullah ibn Omar koji je učestvao u toj vici. Kaže poslije toga smo našli i tražili smo Džafar ibn Abi Taliba i kaže vidjeli smo na njemu oko 90 uboda. Kaže, što kopljam, što strjelom. Oko 90 uboda, 90 rana je bilo na tijelu Džafri, na Bitaliba. Kaže, brojali smo ih, koliko ima ih. Ali kaže, sve je to bilo, kaže, na prednjem dijelu njegovog tijela. To jedna ta rana nije bila na leđima. To nije se okrijeću, nije bježao. No go je toliku hrabrost imao da je sve to dočekivo, a da je bio okrenut svojim licom premane prete znacewa hadis da bilajima buhariu dabdullah ibn umar kaja abdullah ibn umar wa kuntu fihim fi tilka alghazza kaja yasam biwasanima u twoj borbi i kaja fal tamasna jafer ibn bi talib bas kaja trak trajal jafer ibn bi talib fa kaja kadhasmuga nashli brojalismo kaja zblajismo 90 امام الطبراني صن دي له المعجم الكبير وابن عباس رضي الله تعالى عنه كجا ان الله ابدله بيديه جناحيه يطير بهما كيف يشاء كجا الله جل شانه يا زمينيو قد هي روكه سدعا كرلا وجنته اي سان ما لتي قد هوجه يدخلت كودر ودوغو قداي كجا جعفر قد وجنته التي س جبريلو مسميكا ايلو التي س جبريلو مسميكا ايلو قد هوجه قد سنهم صلى الله عليه وسلم obavijesni. I nakon pogibje normalno, nakon pogibje Džafri ibn Taliba, sada vodstvo uzima Abdullah ibn Ravaha. Abdullah ibn Ravaha, onah kome smo govorili. I sada ponovo dolazi do izražaja njegova poezija. Na čutom momentu, kada ovi prije njega bivaju ubijeni, opet njemu da kažemo, napomjet pada poezija. I tada Abdullah ibn obraća se sebi, svojoj duši. Znači, normalno, kao čovjek, zadaj si čovjeka malo strah. Naš kako ti je duša, nije duši, lahko da gleda kuda ide. Međutim tada, Abdullah ibn Ravahan se obraća s sebi, svojom nefsu, svojoj duši. I kaže, wa mali araki takrahina ljannah. Kaže, pa štat je, to je svoju dušu. Kaže, štat je, vidim kako prezireš djannah. To je, nećeš da ideš, nema smelosti jer to prezirir žene, u tom smis hoće da kaže svoju nefsu, pa kaže uzo za i borio se, Abdullah ibn Ravaha to također nije preselio, luk nije preselio kao še. Međutim, mjesto vremenu, draga braćo, po sallallahu alaihi wa sallam Medini, kao še je zabili joj Ahmed u svom musnadu, od abu qatade, sa Hasan Sanadom, po sanih sallallahu alaihi wa sallam se popeo na svoj minbar. Odakle inače držao hudbu petkom, i na njega da se svi ljudi pozovu, da se kaže as-salatu jami, da se ljudi pozovu kao što se pozivaju na namaz. I kada su došli, poslanik sallallahu alayhi ve se popeo na minber i počuo ih sve da im govori šta se dešava na Mutti. Jer ga Allah subhanahu wa taala obavijesti. Da znači je došo bila odlike Allahovog poslanika sallallahu alayhi ve Je to bila nad naravno sa Allahovog poslanika alayhi salatu se. Da su bili počasti i odlike koje mu Allah subhanahu wa taala A mi prvo predavali sa kojim smo počeli ovaj ciklu spredavanja, smo govorili u odli kam Allaho wa Fussanika sallalahu alaihi sallam. Pa je odli Fussanika sallallahu alaihi wa sallam se popel i počel da govori kaže, pa je kaže zastavu, državu zaid ibn Haris, pa je kaže ubijen. Pa kaže preseli ko košahidu. Pa reko, Kaže, pamolite Allah da mu oprasti. Fa staghfiru lahu, tu rekli, da mu Allah jala šalama oprasti. Pa kaže, pa izhati muza zastavu, Jafar ibn Abi فيكاشا برسليو كو شهيد فمولتا الله ان يغفر لي فسوليد مولى الله جل شانه فكاشا فايسدا عزو زاستاكو عز عبد الله بن رواحه فكاشا برسليو كو شهيد فمولتا الله جل شانه ان يغفر لي فاستغفروا له فسوليد يقول الله جل شانه دع ان يغفر لي فكاشا اسداي كاشا عزو زاستاو سيف من الله اكاشا سداي Paj sallallahu alayhi sallam reko, Allahumma, uva sajifu fansurhu. Allahu, dragi, on je tvoja sablja, pa ga Tada je u ibn Walid. Tada je vodstvo uza u ibn Walid. kada ibn Pogledajte, znači u momentu da čo bude pametan. I tada je dan koji se zove thabit ibn Aqram. tada je ja mašara istalihu ala minkum. Kada odije Abdullah ibn Rovaha. Mi znate što znači, sigurno ste slušali i gledali, što znači kada komadant u jednoj obici pogine. Znači obično nastane rasulo. Mađuti mohle ashabi odmah palo na pamet da prvu usar koju treba da uradi. I da poviće, jeste da kaže ljudima, ljudi morate da nađete ko će vam biti. Ko će vam biti emir, ko će vam biti komadant. Pa je rekao, ja mašar al-muslimin zadarosti, o skupinu muslimana istalehu ala wahine minkum. O ljudi, nađete jednoga među vama ko ć pa su mu re, ljudi su mu rekao: "Budi ti." Pa on je rekao: "Ne, ja to neću." Pa rekao neka Halid ibn Valid to bude. Pa Halid ibn se je također odbio, pa na kraju je prihvatio. Kolegajte, draga, pričao koliko su se bojali od govornosti. Kažu ti: "Ne, ne, ne, ne, ja zato nisam." Jer znao je da u tom momentu kada je bitka, da Halid ibn Valid bolji od njega, da to poznati vojskođa, koji ni jednu bitku nije izgubio. Posle mankad su izgubili na Uhudu, koji bio vojskođa mušrika, je Nijednu bitku nije bio islubila. I tada je Hal i Velid preuzeo vodstvo. I tog dana je bitka završena. Tog dana je bitka završena. Bitka je nastavljena sutra. I sutra nakon što su kanjali sabah namaz, je tak je bio adet ratovanja, da na jednom polju ratuju, kada opadne noć, ako niko nikoga nije pobjedio, da se povuku i da sutra ponovo nastavljena. I sutra poslije sabah namaza, nakon što su klanjali sabah namaz, ponovo je bitka nastavljena. I sada ovdje dolazi no, izraža inteligencija, iskustvo i mudlost Haldim valita. Normalno, muslimana je puno, puno manje nego iznatijaca. I tada je Haldim Velit izdao jednu naredbu. A to je bilo da je rekao, kada bitka počne, znači normalno, ima desno, ima čelo, ima desno krilo, ima lijevo krilo. Rekao je neka, desno krilo pređe na lijevo krilo, u tog same bitke. A lijevo krilo neka pređe na desno krilo. A kaže, neka jedna skupina, pogledajte ovo, neka jedna skupina boraca, vojnika, neka bude na kraju. I kaže, oni samo neka idu u gore dole, neka idu od zada prema naprijed, nazad, naprijed, nazad, naprijed. Samo znači, neka se kreću. Tokom cijele bitke, oni samo nek svoje konje okreću u krug. Znači, da ide naprijed nazad, naprijed nazad. Zbog čega? Kako bi ne pomislio da im dolazi pomoći tej non stop pristiže pomoći. I kada dolazi do premještanja sa desne na lijevo i slijeve na desnu, znači stvara se da kažemo jedan način, znači buka ljudi, misle da ima puno više ljudi nego što ima. Jer inače nek sada ljudi, nek svi navrnu, neka krije odva, znači će se da je ljudi mnogo više nego što je inače. I kada su Bizantici vidjeli to stalno kretanje muslimana, pomislili su da im dolazi pomoć. Pomislili su da im dolazi pomoć i tada su se bizantinci povukli. Povukli se i muslimani. Poguplju se, Bizantice. Tako da je ovdje Hal ibn valid spasio, da kažemo situaciju, da ne dođe do jedne velike katastrofe. Jer pogledajte koliko je, koliko je draga braćo, situacija teška bila. Znači, prvi vojskovođa muslimana je pogino, drugi je pogino, treći je pogino. Znači, sve te opcije, da kažemo, koje je bio postavio po stanu, sallallahu a njih su, znači, da kažemo, svi su oni bili preselili. I ne samo to, nego kao što je zabilježio إمام بخاري صحيحة وطق... قيس بن بي حازمة ذلك خالد بن وليد رضي الله تعالى عنه كاجة لقد إمن في يدي يوم مؤتة تسعة سيوف كاجة نداان مؤتة كاجة يا سم سويم روكم بلوميو دهت سبلي سويم روكم سويم روكم بلوميو دهت سبلي سويم روكم بلوميو دهت سبلي ودجسنية تي بورب سيدا كد نسولين ببلادشنهم da kažemo je završena je završena bitka na muti. Sada ovdje jedan broj storičara, čak ima i među muslimanskim, među islamskim storićama neke koji kažu da je muta na jedan način bila poraz, da je muta na jedan način bila poraz i to mišljenje su stupali mali, mali broj storičara, kao što im Sahati. Mada u mnogim jel da kažemo nekim dijelima na našem, na našem jeziku ćete naći da se muta uvraja u veliki poraz Muslimana. Međutim, ta stvar je netačna. ta stvar je netačna. Da je bio potpuni poraz u pravom smislu njihovom slučaju nije bio. Jer pogledajte da li su Bizantinci došli, znači su sutišli na Bizantijsku teritoriju, da li su i oni potpuno otjerali sa tog bojnog polja, da li su uzeli od Muslimana ratni plijen, da li su i porobljene, nego je samo 13 Muslimanskih vojnika tu preselo kao šehid. S druge strane bilo je Muslimana koji su uzeli selb, znači koji su uzimali ratni plijen, međutim to je onaj ratni plijen koji se nađe, koji se nađe odmah na vojniku, koji su uzamali sa vizantijskih vojnika. I zato jedan broj istoričara smatra da je to bila pobjeda. Pogotovo je zato, što je postanik sallallahu alayhi wa sallam u hadisu u hadisu Buhari, koji su spomněli, da je postanik sallallahu alayhi wa sallam govori šta se dješava, kaže pa je, uzo, pa, je, pa je vodstvo uzo sablja od Allahovi sablji, kaže fafetaha Allahu alayhi. A je kaže Allah, dao, da on donese pobjeda. Pa je Allah, dao, da on donese pobjeda. Međutim, opet, znači, ovo možemo prihvatiti jedno srednje mišljenje. Znači, ne možemo da kažemo da je ovo bila pobjeda muslimana kao u prethodnim bitkama. Jer ni to se nije desilo. Znači, da su muslimani sada odšli dalje u teritori. Međutim, kom slučaju nije bio poraz, kao što će neki reći. Ali u svakom slučaju, ovo je bila bitka koja je bila od velikog značaja. Draga braćo, pogledajte, svekim su se ovdje muslimani susrali. I ne samo to nego ova bitka je također da li je nastavila da mijenja mišljenje kod lokalnih arapa. Jer su rekli pogledajte Muslimani sada suprotstavili vizanti, otišli da ratuju sa vizantiom, da je to moguće. I zato neka plemena kao što je premaka San koji prije nisu bili, koji nisu primjeli islam, poslije ovog događa su prihvatili islam. Znači prema San, prema Gatfan, Ratafan, ono koje se spominje da je bio saveznik Židovima, poslije ove bitke su prihvatili Islam zato što su vidjeli o čemu se radi. I s ovim je završena ova velika bitka koja se zvala Vazvetu moda, bitka na muti. Normalno mi, kao što nam je običaj, poslije, nakon što spomenemo ove osnovne događaje, draga braća, spomenemo pouke i poruke ovog kazivanja. Ja se ovaj put ne bi zadržao na više povuka i poruka, kao što smo do sada govorili, pod jedan, po dva, po tri, nekoliko stvari, Nego bi želio da samo E, obratimo pažnju na jednu stvar. Da obratimo pažnju na jednu stvar koja se može vidjeti ovdje, u ovoj vici. A to je da pobjeda i uspjeh da pobjeda i uspjeh dolazi imanom i, i vjerom. A ni u ovom slučaju radi snage, radi jačine, radi broja i također. I zato pogledajte, hajde da se vratimo. Malo da pogledamo, na primjer, kako su zapadnih historičara. Ja da sam se namjerno vratio bio e, na neku literaturu zapadnih historičara, koja je ovdje jeli, ovaj, prisutna kod nas, da vidimo kako se opisuje ovaj, e, ovaj Bizantijski car. A to je car Herakl ili Iraklije, kao što se naziva Irakl i kao što se naziva na zapadu. A Arapi za njega kažu Herakl. Ko je bio taj car? Treba vreću, to je bio jedan, toč što će historičari reći, jedan od najvećih Bizantijskih vladara. Jedan od najvećih vizantijskih vladara je bio upravo ovaj Hirakli. Zbog čega? Zato što u vremenu njegove vladavine, koja je bila u 610. do 641. godine, po ovu ovdje kalendar, tada je bila, da kažemo, nastupila jedna kriza za vizantijsko carstvo. Znači, Perzijanci su tada ulazili sve dublje i dublje u teritoriju vizantijskog carstva. I tada su Perzijanci ušli gdje? Ušli su u kuc. I uzeli su jedan, u kojeg kršćani, posebno je jedan svijet i krst, iskinuli su ga. Ušli su u Jerusalim. Ušli su u Egipat. Čak su do Egipta došli. S druge strane, vam, ovdje na našim prostorima, upravo u to vrijeme, znači, Slaveni dolaze na ove prostore. I, da kažemo, dolazi do, da kažemo, jedne teške situacije za Bizantijsko carstvo na ovim prostorima. Također, druga plemena napadaju u Bizantijsko carstvo. Međutim, ovaj car, ovaj vladar, on tada uspjeva da reguliše stanje u svom carstvu. On tada uspjeva da reguliše stanje i da vrati carstvo kao što je nekada bio. I zato ga, znači, istoričari nazivaju da je bio jedan od najvećih vizantijskih careva koji je preuzeo carstvo koje se nalazilo u potpunom rasulini. Međutim, vratio ga I zato, raga, braću, znate, da u suri Rum, Allah za mešanu spominje. Spominje se, znači, Vizantija u ovom vremenu. A to je kada Allah za mešanu kaže kaže bizantinci ili su pobjeđeni. Međutim, za nekoliko godina on će ponovo pobjediti. Znači, to je upravo bilo Vizantija u ovom vremenu, znači za vrijeme ovoga vladara. I on je bio taj koji je pobjedio Perzijance i to se spominje, znači Allah zrašavno koji pobjede, u Ukraana. Draga vraća, protiv ovog cara, ovog vladara, muslimanska vojska se usudila da mu ide i da mu se suprotstavi. Iako je ovaj sami vladar, sami ovaj vladar Bizantije, ova i Njemu je poslani, sallallahu alaihi wa sallam, poslao I prije nego, ne samo što mu je poslao iz aslanika, da mu je došlo pismo da laha buvo poslanika, sallallahu alaihi sallam, a bio mu ga nosio dihaj al kelbi. I zato je neispravno mišlja neki historičara koji hoće reći da je poslanik sallallahu alaihi direktno došlo do njega da je razgovarao, ne. Poslani mu je poslao iz aslanika. Međutim, još prije tog izaslanika, šta je bilo? Ima jedan bitan događaj. događ a to je da je Ebu Sufjan razgovarao, da je došao do ovog car, međutim Ebu Sufjan tada nije bio primio islam. I Herakli je počeo da ga pitao poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, pa kakav je, pa ovo, pa ovo, pa sve, saki put kada mu, mu Ebu Sufjan odgovori, on je rekao, to je svojstvo pravog poslanika, to je svojstvo pravog poslanika, to je osobina pravog poslanika. Ako tako bude uspješt, uspješt, znači to će, taj hadis će te podužiti naći u Buhariji, na samom početku Buharije. Znači ima to, taj dio Buh Znači, tamo poglavi po objavi, Bedul Vahij, zadnji hadis u tom poglavi, po se navodi razgovor Ebu Sufijana Heraklije. I koji je htio da primi islam, ova vladar je htio i pomislio da primi islam. Međutim, kada je vidio da ako primi islam, jer počeo je da objevještava neku svoju svitu, šta bi se desao ako bi primio islam? Kada je vidio da će se svi okrenuti protiv njega, on je odbio. Jer rekao, samo sam htio da vas iskušam, da vidim šta ćete vi, šta bi vi uradili ako bi ja primio islam. I zato, pogledaj, imam Buhari, ovaj Hadisna navodi kao zadnji hadis prvog svog poglavlja u Sahihimu. A to je poglavlje Badul Wahi, početak objeve. Znači u tom poglavlju je ovaj hadis zadnji. A prvi hadis je Innamal A'amalu Bin -nijan". Prvi hadis ovog poglavlja je koji djela se cijene prema namjerama. Zbog čega imam Buhari? Ovo poglavlje je počeo s ovim hadisom, a završio s ovim hadisom. Komentator, komentatori Buharije su na to ukazali. Jer zato Imam Buharije tečno, kada razloga, svaki hadis stavljao na ono mjesto koje se danas nalazi u njegovom Saimu. Zašto je s ovim hadisom počeo ovo poglavlje, s ovim hadisom završio? Pa kažu tako kao što kaže Hafiz ibn Hađer. Imam Buharije je završio s ovim poglavljem, ovaj, s ovim hadisom ovo poglavlje, da da do znanja, Šta biva sa kada nema iskrenijet? Šta biva kada na početku nema? Innamal amalu binijat, iskrenijet, djela se cijene prema namjera. A šta je to ovdje bilo u slučaju Hiraqa? A to je da nije imao iskrenijet da prihvati Islam. Jer da imao iskrenijet da prihvati Islam, on bi ga primio. Međutim, vidio je da je po sanih, sallallahu ne, sallam, islam, pa je to odbio. Zbog čega? Zato što nije imao iskrenost. I to je na draga, draga breća stvar o, o čemu smo govorili u prošlom predavanju. Čovjek kada ode u dalalet, kada ode u zavol, nakon pravog puta, nije to tek tako došlo izdanada. nego je to došlo radi neke stvari koje je kriju u svom srcu. Radi neke stvari koje je kriju u svom srcu. I draga broćo, pogledajte da se vratimo. Protiv ove sile su se, su kogeli muslimani. I zato vrati se na one riječ Abdullah na Naravahe, koji je govorio, pa mi kaže ne pobjeđujemo. Mi ne pobjeđujemo sa brojčanom. Niti pobjeđujemo sa, sa, sa snagom, nego pobjeđujemo sa ovom vjerom, sa kojom se je Allah djelala I draga mre, čisto tako. Kada je Ebu Horeire, kada je bila bitka na Muqti, kada Ebu Horeire vidio tu vojsku izpred sebe, a znavo kada Ebu Horeire primio islam, kada je postani sallallahu nisalem odšao na Hajbar. Kada je postani bio na Hajbaru, Ebu Horeire je došao i tada primio islam. Ebu Horeire je, je bio na Muqti. I kada je vidio tu vojsku, reko je, Allahu, drago, i tada na isti ashab, Thabd ibn Akram, je rekao i bu Hureyru, ti nas nisi video, ti nas video na Bedru. Isto smo na Bedru bili mali, bilo nasir, mali broj, a ne prijatelje bio veči broj. Pa mi je rekao, inna, inna, saru, in, inna na la nunsaru, inna, la nunsaru bil kathre, kaže mi ne pobjeđemo sa brojima. I zato, draga brače, ovo je jedno veliko pravilo, jedna velika filozofija u životu svakog muslimana treba da bude. A to je da pobjeda i uspjeh, da kažemo uspjeh, jer nije ova stvar vezana samo kada je u pitanju džihad, kada je u pitanju borba. Draga braćo, uspjeh u životu jednog čovjeka, u životu jednog džemata, u životu jednog islamskog pokreta, u životu jedne zajednice, ne dolazi radi njihovog imejetka koliko ga imaju. Ne dolazi radi toga koliko je njih, nego dolazi kakav je njihov odnos prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I zato pogledajte, vratimo ovo pravilo na jednog pojedinca. Kako će čovjek uspjeti u svom životu na ovom dunjaluku ako nema imana, ako nema, imana, ako nema takvaluka u svom srcu? Kako će uspjeti jedna zajednica, jedan džamat, ako nema imana? Pogledajte sada, mi govorimo, često i sve to ono radi čega se ovdje okupljamo. Radi hajra, radi Kur'ana, radi sunnata, radi da'lih. Da Govorimo o tome kako ćemo ljude pozivati na hajr. Govorimo o da'ali. Kakve fajde ima da čovjek ima velike islamske centre, da ima velike, da kažem, vakufe, čiji prihod dolazi u njegove ruke, da širi Allahu Allahovu, ako ti ljudi u svom srcu nisu zagrijani i ne žele da širi Allahovu, može li ta džamat ikako da uspije? Ne može. Kako jedna zajednica, koja ne znam koliko ima imetka, koliko ima ovoga, kako će uspjeti Draga braćo, ako ne imana. I zato ovu stvar vratite od pojedinca do zajednice, do države, do naroda. Znači, Allah šanu ne daje pobjedu i uspjeh nekome na dunjaliku. Radi broja, radi metka, radi utcaje, nego samo draga braćo. Radi imana i radi veze sa Allahom subhanahu wa ta'ala. I to je, draga braćo, zbog čega čovjeka ne treba da žalosti. Ako nekada vidi da u nekom mislu, u nekom vremenu, da je malo muslimana. Ne je malo ljudi koji iskreno božavaju Allah subhanahu wa ta'ala. Da kaže, malo je. Allah znači, da čovjek dođe u neku sumu. Draga braću, čovjek u svom životu treba da zna šta hoće. I svak od nas treba uvijek da priča sa samim sobom. Da razgovara sa samim sobom i da kaže sam sebi. Da kažem sam sebi. Šta ti hoćeš u životu? Da čovjek kaže sebi šta ti hoćeš. Jer čovjek koji ima Satspetano u svom životištu hoće. On ne može skrećati, sad malo ovdje, sad malo ovdje, sad malo bude vaki, nego čovjek koji zna da ima jedan cilj, kada dođe iskušenje, on se strpi. Ako može da ga pređe, ako može da pobijedi, on ide dalje. Međutim dali čovjek, ako vidi nešto ne može, diže ruke od toga, tako ne radi musliman. Može čovjek tako radi u biznisu. Vidi to ne ide pa ostavi. Radi ovo, ne može digne ruke od toga, pa proba nešto drugo. Draga, breću tako ne radi. Jer ima ili jehanam nema ništa treće od toga nema ništa između to je nešto što što često ponavljam zato čovjek mora da zna u svom životu šta hoće a čovjek kako zna u svom životu šta hoće ako zna šta je srcu to onda će biti onako onda će biti neka kakva je bila generacija Sahaba Allahu kosa neka sallallahu ajhihi onda će imati snage onda će imati kuveta da se suprotstavi sa svim iskušenjima na životu koji se suprotstavi molimo Allah subhanahu wa taala da nas Bolema Allah subhanahu wa ta'ala da nam oprasti i da nas poživi i da nam izravi da se da li druži muša. Ayati ma iznihove subhanahu wa ta'ala. Fnige isa. Tanudu sami živata nigu u alayhi wa sallam. Aplodu qavlihada wa astagfirullahu wa lakum. Astagfirullah.